Salaamu alayka ya, ya Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdu lillahi rabbil alameen Wa salatu wa salamu ala seyidina wa nabiyina Muhammad Al-Sadiq, il-Waadil-Ameen Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma allimna maa yanfa'na Wa anfa'na bima allamtana Wa zidna ilman ya alim Allahumma arina lhaq haqqan Wa arzuqna Vodi nas Allah od lažnog, da nas i uvedi nas milošću Tvojom među Tvoje Uzvišenom Gospodaru na Njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo za Uzvišenog Gospodara da nas počasti da ono što nam je on darovao spoznajemo kroz trajanje tih blagodati. Da nas sačuvao dana kada ćemo neko od blagodati spoznati samo zato što smo je izgubili. Salavat salam njegovom emideniku Muhammedu, častnoj, plementoj, porod, civerlima, sahabima. Gospodaru, počasti nas korisnim znanjem i počasti nas da se na najbolji mogući način koristimo onim čemu se nas ti poučio. Pokaži nam istinu i počasti nas da je slijedimo i pokaži nam laž i počasti nas time da od nje najudaljeniji budemo. Amin, arhamen, amin. Draga, vraće i sestre, mi dalje čitamo hadise u hadiskoj zbirci Mama Buharije. Konkretno smo u knjizi koja govori o namazu i još je malo ostalo i oprostit ćemo se sa onim hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem koji govore o namazu, koji govore o ponašanju u džamiji, koji govore kako to Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem kaže o onom je zašto će nas Allah želešanu najprije pit. Jer je namaz uže koji između nas i gospodara. Kada se držimo namaza, držimo se užeta, kojim smako Bog da spašeni na ovom na budućem svijetu. Resulullah s.a.v. je rekao, prvo za što će Allah roba svoga pitati je namaz. To je njegovo pravo kod nas. I ne bi insan trebao škrtariti prema gospodaru kojim je sve dao s onim što je od njega tražio. Naše tijelo traži da spava osam sati. Neko šest, neko sedam, neko, neko i manje, neko i više ali gospodar nam traži to malo minuta da odvojimo dana i ne bi trebali s time škrtarti. Sebe i vas podsjećam na činjencu da su zadnje riječi Rasulullah s.a. na ovom je svijetu bile. Pred samo u preseljenju es salata, es salata namaz čuvajte, namaz čuvajte. Vama meleket e imanuku i one koji su vama povjereni. Kogoti je povjeren, babo i mama su ti povjereni, čuvaj. Braća, sestre su povjereni. Domovna ti je povjerena. Bračni drug ti je povjeran. Djeca su to tvoja povjerena. Mesečin u do koji dolazi slobodno ti je povjerena. Čuvajte ono što vam je Allah je za došanu povjerio. Dakle, pred samo preseljenje Resulah nas je podsjetio na ono što jeste najznačajniji odnos prema gospodaru. Doći Allahu sa onim što je on od nas tražio je najveći uspjeh svakog vjernika i vjernice. Možeš doći sa svime, ali ako si došao s onim što on od tebe je i se onda ostvario sebe na ovome svijetu. Kada razmišljate o prvoj poruci o riječi Ikra. Zamolio bih vas da imate na umu da se često kod nas pojavljuje jedna slabost kojiu uzroku je naše gledanje na stvari. I šejtana i mi sami sebe programiramo kako ne možemo. Kada je Gospodar prvu riječ koju je objavio nama Ikre čitao, kao da nam je kazao da u nama postoji potencijal koji trebamo pronaći. U ima snaga koju mi trebamo uz Allahovu Želšanu u pomoć pronaći i krenuti putem čitanja. Ne samo objave koju nam je Allah Želšanu direktno dao preko svoga poslanika. Objave direktno. Nego i čitanje ovoga kosmosa, svih zakonitosti koje vladaju u ovom kosmosu. Hoću danas jednu zakonitost koja je biti nam, nama individualna, ali bitna je i džamatima, bitna i društvu. Vi svi znate da je kuranski ajit koju često učimo. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta bi Zaista Allah neće će promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sam sebe. Draga braćo i sestre, kada mi budemo imali snage i kada se mi usmjerimo da u svojim životima promijenimo ono što je tebi i meni Allah dao da možemo promijeniti. Mjesta gdje se sastajemo, priče koje pričamo, knjige koje čitamo, namaze kako obavljamo, Kur'an koliko se sa družimo, kaže Ulema, kada promijenimo radi Allaha ono što mi možemo promijeniti, tada će Allah promijeniti ono što mi ne možemo promijeniti, a On sve može. Bitan je taj korak, korak sa naše strane. I tu ima izreka Hazreti Omera, ja vas zamolio da je zapamtite, kaže Hazreti Omer, učite prije nego što dođete u priliku da budete pitani, da trebate donosti odluke. Jer u trenutku kada trebaš kazati ovako ćemo ili ovako ćemo, nemaš znanja šta ćeš uraditi. I sebe i druge ćeš ošteti. Kaže Hazreti Omer, zašto? Jer kad je postao halifa, vjerujem da je priželjkivo, da sam Bog do i to naučio, da sam Bog do i u to ušao. Zašto? Da bi znao u datom trenutku, jel? Postavit se na adekvatan način. I kaže, imam šafija, kako bi trebalo tražiti znanje? Kaže, onako kako majka koja jedno jedino djete ima. Jedinče, muško ili žensko kad joj se izgubi to dijete onako kako majka traži to dijete tako bi mi trebalo tražiti na. Oko. Spominje se da je neki velikana doživio da mu dođe učenik i da ga pita ja bih volio kaže sve što si ti naučio kroz života ti sada prenese što men. Kaže može alajde sa mnom do mora da vidimo je l' ti spreman za. To. Sad mislio je ovaj učenik da ćemo jel profesor reči mi koliko ja znam vidiš koliko ovo more široko ja sigurno znam dosta o tom moru. Kaže van ovaj njemu Alen kaže aj čučni kaže samo glavu stavio Kaže on je kaže stavio glavu u more i neko vrijeme drži, drži, drži, držio da ti go podiže glavu i do Da kaže šta je bilo? Pa kaže ne mogu vali mi zrak. Kaže kad budeš na nauku gledao onako kako gledaš na zrak, i da ti ona treba kako ti treba zrak, kaže tada ti mogu prenijeti nešto od onoga čime meni Allah je dao šansu počasti. Je gledate, vraćalhamdulillah. Živimo u vremenu kada sve više pažnje ljudi posvećuju svojim svojoj biološkoj dimenziji. To je dobro. Paziješ jedu ne znam, treniraju ovo, pa zar nije grahota da insan ima dušu, da ima intelekt, da ima srce, a da te dijelove svoga bića izgladnji, da ne uči, da ne čita, da ne razgovara, da nema dilemu u sebi na kojoj postavlja pitanje i sebi drugim, želim da na tu dilemu pronađemo. Jedan od razloga što smo ovdje da tražimo znanje, ja vas zamolio da to naš nijed bude da to radimo i prabismi, Rabi kellevi halak, da to bude u ime gospodara stvar. Da se sjetimo jednom fatihom imam Buhari ili dovolj daj lillahi l-fatih. Da se gospodar smiluje što nas je počasti ovakvom zbirkom hadisa. Babu tešbiki il asabi'i fil mesčidi waghajrihi poglavlje preplitanje prstiju u džami na drugim mjestima. 478. i 479. hadiska. Haddesana Hamid ibn Umar an Bišrin, haddesana Asim, kala haddesana Vakidu na nabihi an ibn Umar al ibn Amr, šebbe ken nabiju asabi'ahu. Prenio nam je Hamid ibn Umar od Bišra, od Asima, od Vakida, od njegovog oca, od ibn Umara, od sina, od Hazreti Umara, Abdullah ili ibn Amra, isto sina od Abdullah ibn Amra, شبك النبي صلى الله عليه وسلم اسابع ايده الرسول صلى الله عليه وسلم preplao svoje svoje prste. Sljedeći hadis ide: Qala Asimun qala Asim ibn Muhammad samijtu hada alhadis min abi, falam ahfadhuhu. Kaže Asim ibn Ali: Slušao sam ovaj hadis od svoga oca i nisam ga zapamtio u celosti. Znači samo sam zapamtio da je Resulullah preplao sva prsta, šta je povod, koji je kontekst, šta se desilo, nisam zapamtio, zato imate pravilo Kaj idu la ilma bil kitabe, ufatite ono što čujete od lijepih stvari, pisanje. I pravilo je kaže, slušaj sve lijepo što se govori. Od lijepog što se govori zapiši samo najljepše što si čuo, a od najljepšeg što si čuo nauči na pamet samo ono što je najljepše od najljepših. Kaže, fa ka uvamahu li vakidu na nabihi, pa je ovaj vakid meni rekao, prenio mi od svog oca što je tada Resulullah s.a.v rekao sam yatuhu yaqul qala abdullah qala sallallahu alayhi wa sallam ne, abdullah rekao božji poslanik je tada rekao ja ibn amr, o, abdullah ibn amr o abdullahi ibn amr jednog od ashaba doziva abdullah ibn amr keifa bika kaze kakvo će tvoje stanje biti iza baqita fi husalati minan nas bi hada kada vosta nisaošem od ljudi kada ne budeš imao insana da se možeš sa njim I kaže, Resulullah je tada pokazao kaže, kako će tvoje stanje, Abdullah, biti, kaže, kad budeš ovako, u čijem društvu, kaže, u društvu ološa. Nema nikoga čestitog da se možeš njemu obratiti. Haddesena halad ubnu Jahja, hala haddesena Sufjana nebi Burdetan, abdillahi ibni ebi Burdetan, džeddihan, nebi Musan, nebi sallallahu alaihi wa sallam, hrenio nam je halad ibn Jahja od Sufjana, od ebu Burdeh. Ibn Abdullah, Ibn Ebi Burde, od njegovog dede, od Ebu Musa, Ashaava Rasulullah, s.a.v.a. Ebu Musa je lašari, jedan od velikih vitezova, Anin Nebije, s.a.v., odvjerov vjesnika, s.a.v.a. Inne l-mu'mine l-mu'minike l-bunjan. Vjernike vjerniku poput dijelova zgrade, dijela jednog objekta. Ješudu duhu ba'da. Jedan dio objekta pod, po, pomaže da kompletan objekat ostane kompletan. I tada je Rasulullah s.a.v. opet preplao svoje, svoje prste. Ovaj hadis, draga braćo, ili ovo poglavlje generalno, ima još jedan hadis, ali njega sam ostavio za sljedeći put, jer govori o zaboravu namazu. Govori o tome kako je Rasulullah jedne prilike namaz koji je imao više od dva rekiata, klanjao dva rekiata, pa su rekli Božiji poslanići, jel skraće namaz, jel se zaboravi. I to ono što sam vam ja govorio. Allah je zašanu je dao da Resula, njegov poslanih, prođe kroz neka stanja da bi mi znali kako se ponašati. To mi jedini put da je Resula pogriješio. Za 23 godine u namazu da je napravio neku grešku. Zašto? Da bi mi znali kako da u trenutku pravljenja greške da da se postupimo. Isto tako, samo jednom Boži poslanih, s.a.v., klanjao bez kape na glavi. Zašto da se zna da se može klanjati? I hvala Bogu da je to učinio. Mi danas, pogotovo ova naša mlađa generacija, mi malo bježimo od toga, Naše djede sramote je bilo, čak za sofru nisu dali da insan sjedi šta gleda kape na glavi. Možda su pretjerivali, ko zna, možda su, ako Bog da su time htjeli praksu poslanika, jedno, jedan edeb, jedno lijepo ponašanje, onda je, to, onda je to nešto zašto će ako Bog da dobiti nagradu. Dakle, radi se o preplitanju prstiju, zbog čega Buhari ove hadise spominje? Jer imaju hadisi u kojima Rasulullah s.a.v. kaže Iza te oddae ahadukum, kada jedan od vas uzme abdestu hrađ mečidi pa onda krenje u Čamiju, Felaju šebi ken ne asabjahu ne prepličevako prsta. Fe innehu fi Sallah, jer on je u tom trenutku namazu i pravilo je da insa ne u namazu trenutka kada podigne svoje ruke i kaže Allah. -u. Insan je u namazu odonog trenutka kada krene uzmi abdest krene da namaba. I ovo preplitanje prstiju ulema kaže da je to simbol na neki način, da šeitan kad ne može da te odvrati od namaza, onda te odvraća isto kao što mislima. Nisi fokusiran na namazu. Znači, ti klanjaš namaz, ali pamijeti negdje drugi. Ti si možda u prvom safu, a pamijeti u nekim drugim na primjer Znači, u prvom si safu odmah iza imama gdje imaš taj veću nagradu, a razmišljaš o potpuno drugim stvarima. I zato kaže, preplitanje prstjuje šta? Pa kaže, to je u najmanju ruku nešto što nije primjereno da čovjek radi u namazu, dakle. Međutim ovdje imam Buharija, također ima drugi hadis je Resulullah sallallahu alejhi kaže la yazalu abdun fi salat kaže robje u namazu dokle god je u džamiji znači ako ne treba prepletać prste. Međutim imam Buharija kroz ove hadise govori nam da je Resulullah sallallahu alejhi ve znao prepleti lako svoje prste. I ono što mi trebamo znati da u namazu to se ne radi. Jer je to znak čovjekove odsutnosti. Jer kako je Resulat s.a.v. rekao, da je čovjek bio prisutan u namazu, pokazalo bi se to na njim. Kad je čovjek prisutan u namazu, ti vidiš da je fokusiran, obavlja namaz. I kako je to jedan rekao, vidio čovjeka da brzo klanja. Kaže njemu, brate dragi, da si meni poklonio taj namaz, ja ga od tebe ne bi primio da se kameni pokloni. Znači tako se klanimo brzo, da ušao si u namaz, izašao iz namaza, nikad više skrušenosti ako te vi Dakle ovaj ovaj dio hadisa je zbog toga. Međutim ono što je zanimljivo ovaj drugi hadis koji smo pročitali, o Abdullah ibn Amer, kako će tvoje stanje biti, ili kako ćeš ti kada ostaneš među ološen od ljudi. I Rasulullah sallallahu alaihi wasallam je pokazao, ovako kaže, bićeš među njima. Ja vas molim, draga braću, se strimajte na um. Resulullah s.a.v. je rekao, Al ala svako je na, vjeru, na vjeri njegovog najbližega prijata. Čovjek treba gledat. Ne može se družiti sa ljudima niskih moralnih kvaliteta i očekivati da ti budeš moralan. Kad tad, ili ćeš ti uz Allahom, -u, u pomoć, ako se družiš sa njima, podizati njih malo pomalo, ili će oni tebe malo pomalo spuštati na svoj nivu. Ovaj hadis do kraja ide. Resullah je isprepleta ovako u svoje prste, ali hadis ima nastavak. Ovdje se samo spominje dio hadisa. Kaže Resullah, oni neće poštovati svoje svoju riječ. Taj je uloš. Znači, ko je uloš? Kad ti nešto obeća, a ne ispuni. Uemanatihim. I kaže, kad im se nešto povjeri, kaže oni ono što im se povjeri nema. On, jednostavno to je. Ništa im ne znači. Oni sami sebi ništa ne znači. Njihovo zdravlje nima ništa ne znači. Da kažu srmana na vrijeme, da dam sadaku što mi je gospodar dao da vidim. Što mi je gospodar dao da sam zdrav. Što mi je gospodar dao da čujem. Što mi je gospodar dao, hvala Allahu, nisam se razbolio, ima tri mjeseca. Mislim da dadnije sadaku, šta ne Ne poštuje manati. Tu je ološ od Nepoštuje Ne poštuje sebe, ne poštuje druge, ne poštuje šta mu je povjereno. U Hakeda i kaže Resulullah, šta se desiti? Kaže, samo će se konfrontirati. I vi gledajte, subhanallaho. Ne kažu, džaba psečanara. Jučer se vraćam sa sinom svojim iz škole, pošto je mrak, odim po njega. Ide neka žena i vodi psa. Mi smo se naravno sklonili. I moj sin komentariše to. Tiho, razgovara monija. Ja kažem, sine, ne kaže se bez razloga psečanara. U susret nama ide čovjek, isto vodi psa. Ti psi se nisu ni onjušili. Od nas su počeli skakati jedan na drugoj let. Bez ikakvog povoda, niti ovaj nešto njemu uradio. Pazite, gledajte šta znači, ološi od, od insana je onaj koji jednostavno traži svaki povod da napravi problem. I to je vrlo opasno u karakteru insana. I toga velikani kažu, kad ih neko provocira, kaže, provocira ga, provocira ga i na to ovaj ne reaguje ovdje, verbalno ga provočuje. Ono pa kaže, što mu nisu odgovorili? Pa kaže, Allah, te drago, kaže, kad te neko dođe s nečim, dođe s nekom srđbom, znači, kaže, ti njega pustiš da se sa njom vrati. I kaže, kod meni ili kod njega? On je meni došao s nečim, ja to neću. Ja neću njegovo stanje. Ja hoću svoje stanje. Ja hoću da ostanem ono što ja jesam. I najopasnije što, što, što se dešava kao promjena kada si u društvu koje nije dobro, što se dešava? Postaješ, nesvjesno postaješ kao onaj koga se pusti u svoj život. I zato Resulullah s.a.v. kaže, E tada i ono što je zanimljivo da da ne bi ostali bez, bez odgovora na pitanje ova Abdulah je odmah pitao Boži i poslanice ako tuđe takvo vrijeme, da živi među uloš da živi među ljudima kada ti nešto kažu prevarete kada im se nešto povjeri oni to iznevjeri kada živi među ljudima koji jedva čekaju da se svađaju sa ljudima i zato se kaže najmrži insana laodža de šangu je koji kaže za griženi svađljivac onaj koji samo svađja sa ljudima Danas imate ljude koji uče da se svađaju sa ljubom. I to je, umijeće da on nekoga drugoga, da on njega izvrne ruglu da ga osramoti. Kaže Resulullah s.a. Najmržiji insan, Allah u Đalešanu je, mimo onoga ko ne Bog psuje, najmržiji insan po karakteru onaj ko se samo svađa. Abdullah je odmah postavio pitanje Resulullah, Božji poslaniće doživio sam. Među ljudima sam koji ne poštuju datu riječi. Među ljudima sam koji ne poštuju emaniti. Među ljudima sam koji jednostavno samo se konfrontiraju, samo se svađaju. Nisu konstruktivni. Ne gledaju kako da naprave nešto, nego gledaju kako da se ruše. I vi znate zapravo, kada hiljadu ljudi nešto gradi, dovoljena je jedna budala da im sve to razvali. Jedna budala će se razvali. Uzi Pazi, on će imati dovoljno energije da razvali. Danas imate situaciju da hiljadu ljudi ruši, a ti pokušavaš nešto da napraviš. Kaže Abdullah, e, sad kako... Kaže, Boži poslaniće, šta da radim ako doživim tijedan? Tada Resula daje mu tri kratka savjeta. Kaže, ta melub ima tarif, radi po onome što znaš. I to je velčina znanja, kada znaš i radiš po onome što znaš. Drugo, kaže Resula, da ma Tunkir, sve ono što ti je nepoznato, nemoj uopšte ulazit, razmišljati o tome, ne interesujem. Obavljam svoje namaze, čestit sam insad, pošten sam, ne lažem, ne vada, to sigurno znam da valja. Ovo je neke razlike. Ne želim dolazim u to. Što? Jer sam došao u vrijeme kada je ovo loš počeo dominirati. Samo se svađaju, samo se raspravljaju. Malo je konstruktivnih ljudi. Ne želim. I kaže mu Rasulullah na kraju U otamelu bihlasati nefsik. Kaže, pobrini se za one koji su tebi povjereni. Najbliži tvoji. U odah avamen nas. I kaže, ostavi ako ne možeš promijeniti generalno ljude kaže nemoj pokušaj svojim primjerom kaže mu Resula ostavi ostavi pokušaj da promijeniš ono što se uvjerio da ne može i pokušavao si, pokušavao ne može znači radi prema onome što znaš radi, ostavi ono što ti je jel? što ti je nepoznato i kaže Resula pozabavi se sa onim ljudima koji su koji su ti povjereni sada ovdje ima jedan detalj koji je vrlo bitan iz kojim hoću ako Bog da, da priveljemo ovo kraj Draga braćo i sestre, prelijepa je rečenca Zreti Alije da je znanje bolje od imetka. Zašto? Jer tebe je znanje štiti, a ti pokušavaš imetak da zaštitiš. Danas sam pročitao jednu prelijepu, prelijepu rečencu, ovako ona ide. Kaže, je, loše lošeti je društvo ili loš ti je prijatelj dinari dirhem, marka i eura ili bilo koja valuta. Kaže, taj novac ti može koristiti tek kada izađe iz tvoje ruke. Dok ne danješ novac, novac ne koristi. Ti ga imaš kao potencijal neki. Ali dok on ne izađe iz tvoje ruke, dok nešto ne kupiš, dok nešto ne platiš, jel? novac ti ne može koristiti. Ali draga braću, to nije slučaj sa sa namazom i sa znanjem. To ti koristi. I zato kaže Ulema, blago li onomi mi čiji je i metak ispred njega, a ne iza njega. Šta je tvoj metak? Tvoj, na, tvoj metak je namaz. Tvoj metak je sadaka koju si dao. Tvoj metak je dobročinjstvo prema roditeljima. Tvoj metak glavni je znanje. Zašto? A kad ti danim dio znanja, ili ti prenesi svom prijatelju na fakultetu u kancelari? Je se smanilo tvoje znanje? Nije. Je ostalo s tobom ili izašlo isto iz tebe? Ne. Ono je izašlo i ostalo. Izašlo iz tebe, inša imaš nagradu, a ostalo je u tebi, ti danje možeš po njemu raditi. Ostalo je tvoje. I tu ima jedan detalj koji hoću da, da završimo, pošto počeli smo puno da kradijemo od sebi. Kaže Resula, salallahu alimu salam wa un-nas sarifatan najveći kradljivac kod Allaha dželle šanuhu kaže onaj ko krade od svoga namaza kažu ja resulullah kako će krasti od svoga namaza kaže la yutimmu rukuahu wa as-sujuda kaže ruku i sejdunu upotpuni na brzinu palja nemojte, čuvajte, čuvajte da u namazu, u namazu da se pokaže skrušenost koju treba insan da osjeća u namazu. Čuvajte se, jer je Resulullah rekao najveći kradljivac je onaj koji kradi u namazu. I onda sam potražio gdje se još govori ko je najgori insan, kaže najgori insan onaj koji izgubi svoja hiret trčeći za duđalkom drugih ljudi. Najgori Najveći gubitnik je onaj koji izgubi svoja hiret trčeće za dunjalkom drugih ljudi. Jer da je meni bilo namjenjeno, meni bi došlo moje da se trudim i radim Allah za da je rezultat. Ja molim Allah za Rašanhu da pazimo na ove stvari. Ovako prste, u klješću ili preplesti, Resulullah je govorio da znamo šta znači druženje sa ljudima. Kada prsti prođu ovako jedan pored drugog. šta to znači? Znači da su ta dva insana dobro bliska. Svi ljudi koji ste uživo otpustili, znajte da su vam bliski. Znajete da ogovaraju kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem al arwahu jundun duše su kaže poput vojske koja se prepoznaje koja god se duša prepozna ona jedna drugoj idi. ti ako vidiš kod svoga prijatelja osobe pitaj se je l tva duša ima te osobinu ako vidiš pozitivne osobine reci alhamdulilah kad me gospodar počastio da imam takvoga prijatelja kako Azret ibn Omer rekao blago li onome ko, ko me ko kome Allah dao dadne jednog iskrenog prijatelja On je kaže zaista imun čovjek. Allah ga je počasti oni što možda u životu neće pronaći nikog. Ja molim Allahu al da nas sačuva od svakoga zla, počasti svakim dobrim namina. Alhamdulillahirabbil alamin, والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. Gospodar, naš počasti da nas nemoj nas poništ. Gospodar, našo oprosti nam sve grijehe nemoj nas kazni. Gospodar, milost tvoja, molimo te, oprosti nam sve sebe koliko treptajo. Molimo te, Gospodar, čuvaj nas sa znanjem čuvaj nas sa iskrenošću i čuvaj nas sa plemenitošću. Molimo te svako dobrogo koji je od tebe malio tvoj miljenik Mohamed, sallallahu ta'ala alayhi ve sellem. Jutječemo sa tebi od svakog zla, od kojeg je kod tebe zaštitu tražio tvoj miljenik Mohamed, sallallahu ta'ala Gospodaru molimo te počasti nas da nam dunjaluk ne bude najveća briga. Počasti nas da budjemo iskreni u svemu što radimo. Počasti nas svakim dobrom i sačuvaj nas od svakog zla. Sviluj se nama roditeljima našim, sviluj se prisutnim i odsutnim. Molimo te Gospodaru vrati nas sebi kroz namaze koje ćemo skrušeno obavljati. Počasti nas da kada smo na vas budemo svjesni da pred tobom stojimo. Gospodaru, neka nas tvoja veličina podsjeća da se tebi vraćamo. Gospodaru, nijedno dijelo nije malo ako ti primiš, pote pa te molimo da naš dolazak kod će ras primiš. Nijedno dijelo nije veliko ako ti odbiješ, pote pa te molimo da naš jedno dobro dijelo ne odbiješ. Gospodaru, molimo te, počasti nas da budemo od onih koji tebi zovu. Gospodaru, počasti nas da ne budemo sebični robovi tvoji. Gospodar, počasti nas da činimo dobro dok god smo živi doživi nas u dobrih ljudi i u džennet sa dobrim ljudima. Gospodaru molimo te našu domovinu i sve domovine muslimana. Gospodaru zaštiti ummet na svakom mjestu. Gospodaru mnogi od su protirani, pa te molimo da dadne im mnogi od su bez nad glavom, počasti i da i oni spokojšte nađu. Gospodaru počasti nas da na tom putu svoje trošine. Pod nas da budemo svjesni darova koji se nam dao. Pod nas da gledamo ono što imamo, ne ono što mislimo da nam treba. Gospodar, molimo te u jedini srca umeta Muhammeda, s.a.w. Počasti nas da budemo svjesni da mi jedni drugima nismo dušmanji. Previše dušmana imamo da bi jedne druge tako uderivljavali. Smiluj se nama, roditeljima našima, smiluj se prisutnim i odsutnim. Smiluj se svakome koje zaloga je stavlja u našo usta i moli od tebe da budemo tebi na seždi. Gospodaru, počasti i nas da ljude upučujemo da drugi nakon nas ostanu tebi na seždi. Najvećim temenom molimo da nam dunjalk ne bude najveća briga. Subhanallah, rabbi, krabbi, iznati, ame, suhu, sada, pa, va, va, va, va, assalamu alayka ya allah